Preljubnica Poglavlje osvom A Isus ode na Maslinsku goru. U zoru opet dođe u hram. Sav je narod dolazio ka njemu, te on sjedne i stade ih poučavati. A pismoznanci i farzeji u neku ženu zatečenu u preljubi te postaviše u sredinu reknumu, učitelju, ova je žena zatečena u samom činu preljube. Moj si u zakonu zapovjedi da takve kamenemo A šta ti kažeš? Govorili su to da ga iskušaju kako bi ga imali zašto obtužiti. A Isus se sagnu i stade prsom pisati po tlu. Kad su ga pak nastavili zapitkivati, on se uspravi i reče im. Ko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. I ponovo se sagnu i nastavi pisati po tlu. Kad oni to čuše, stadoše jedan za drugim odlaziti. Počevši o starješina, te on ostade sam i žena koja još stajala u sredini. Isus se uspravi i upita je, Ženo, gdje su? Niko te ne osudi. Ona reče, niko gospodine. A Isus joj reče, ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više ne griješi. Isus svjetlo svijeta. Isus im onda ponovo progovori. Ja sam svjetlo svijeta. Ko mene slijedi, zasegurno neće hodati u tami, nego će imati svjetlo života. Tada mu Farizej rekoše. Ti svjedočiš sam za sebe, tvoje svjedočanstvo nije istinito. Isus im odgovori, Prem da svjedočim sam za sebe, moje svjedočanstvo istinito, jer znam odakle dođo i kamo idem, a vi ne znate odakle dolazim ni kamo idem. Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikoga, pa ako ja i sudim, moje sud istinit, jer nisam sam, nego ja i onaj koji me posla, otac. I u vašem je zakonu zapisano da je svjedočanstvo dvojice istinito, ja sam onaj kojeg svjedočim za sebe, a za moje svjedoči i onaj koji me posla, otac. Pitali su ga na to, gdje je tvoj otac? Isus odgovori, ne poznajete ni mene, ni oca mojega. Da ste upoznali mene, upoznali biste i oca mojega. Ove riječi prozbori Isus pokraj riznice dok je poučavao u hramu i nikoga ne uhvati jer još ne bijaše došao njegov čas. Raspre sa židovima Isus im onda ponovo reče, ja idem i vi ćete me tražiti i umrijećete u svom grijehu, Kamo ja idem, vi ne možete doći. Židovi su na to govorili. Neće sam sebe ubiti kad kaže, Kamo ja idem, vi ne možete doći. A on nastavi. Vi ste dolazili od ozdol, a ja samo dozgor I vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta. Rekoh vam dakle da ćete umrijeti u svojim grijesima, jer ako ne poverijete da ja jesam, Umrijet u svojim grijesima. Tada su ga pitali, ko si ti, reče im Isus, ono što vam već od početka zborim, mnogo toga imamo vama zboriti i suditi, ali onaj koji me posla, istinit je, i ono što sam ja od njega čuo, to zborim svijetu. Oni ne razumiješe šta im govori o ocu. Isus im tada reče, kad podignete sina čovječijega, Spoznaćete da ja jesam i da ništa sam od sebe ne činim, nego onako zborim kako me naučio otac, a onaj koji me posla sa mnom je. Nije me ostavio sama jer ja uvijek činim što je njemu ugodno. Dok je on tako govorio, mnogi povjerovaše u njega, a židovima koji su mu povjerovali, Isus je govorio, ako ostanete u mojoj riječi, u ste moji učenici, spoznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovoriš je mu, mi smo potomstvo Abrahamovo i nikada nikome nismo robovali, kako ti kažeš. Postat slobodni, odgovorio im Isus. Zaista, zaista kaže vam, God je grijeh, čini rob je grijeha, a rob ne ostaje u kući za uvijek, sin ostaje za uvijek. Ako vas dakle sino slobodi doista ćete biti slobodni, Znam da ste potomstvo Abrahamovo, a ipak hoćete da me ubijete, jer riječ moja nema mjesta u vama. Ja govorim ono što sam video kod oca, a vi činite ono što ste čuli od oca svojega. Odgovoriše mu, Naši otac Abraham, rekne im da ste Abrahamova djeca, činili biste dijela Abrahamova. A sad hoćete da me ubijete, mene koji sam vam govorio istinu, koji sam čuo od Boga, Abraham toga učini. Vi činite dijela oca svojega. Tada mu rekuše, mi nismo rođeni iz preljube jednoga imamo oca Boga. Isus im reče, kad bi Bog bio vaš otac, zavoljeli biste bene, jer ja sam od Boga izašao i došao. Nisam naime došao sam od sebe, nego me on poslao. Zašto govora mojega ne razumijete? Zašto što niiste u stanju slušati moju riječi? Vi ste od svoga oca džavala i hoće vam se činti želje oca vašega. On bijaše ubojica ljudi od početka i nestajaše u istini, jer nema istine u njemu. Kad laž govori, govori svoje vlastito, jer je lažac i otac laži. A zato što ja istinu govorim, meni ne vjerujete. Ko će mi od vas dokazati grijehe? Ako vam istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Onaj koji od Boga sluša riječi Božije. Vi zato ne slušate, jer niste od Boga. Odgovoriše mu židovi, ne kažemo li mi pravo da si samarčanin i da je zli duh u tebi? Isus odgovori, nije zli duh u meni, nego ja častim oca svojega, a vi me obeščašćujete. Ja ne tražim svoje slave. Postoji i onaj ko traži i sudi. Zaista, zaista kaže vam, održi ko moju riječ, zasigurno neće vidjeti smrti do vijeka. Na tomu židovi rekoše, sada znamo da je u tebi zao duh. Abraham umrije, proroci također, a ti kažeš, održi ko moju riječ, zasigurno neće okusiti smrt do vijeka. Zar ti je veći od našeg oca Abrahama koji umrije i proroci također pomriješe? Kime se ti praviš? Odgovori Isus, ako ja sam sebe slavim, moja slava nije ništa. Onaj koji mene slavi, otac je moj, za koga vi kažete da je vaš Bog, a ne poznajete ga, a ja ga znam. Kad bih rekao da ga ne znam, bio bih lažac kao vi, no znam ga i njegovu riječ držim. Abraham, otac vaš, uskliknu što će moći vidjeti moj dan i vidje i obradova se. Na tomu židovi rekoše, ni 50 godina ti još nije, a vidio si Abrahama. Isus im reče, zaista je zaista, kaže vam, prije nego Abraham posta, ja jesam. Tada zgrabiše kamenje da bacije na njega, ali se Isus sakri i izađe iz hrama.